«Ви смієтеся, – сказав Абад, – ви смієтеся з контрасту між тією картиною, що я намалював, і тим монастирським життям, яке ви тут пізнали, і, звичайно, маєте для цього підстави. Можливо, дехто справді тікає в монастир, зломлений земними стражданнями, Назавжди відмовившись від щастя, від усіх радощів світу, і добре, якщо церква прийме його, бо в її лоні він знайде мир, що єдиний зможе втішити його після того лиха, якого він зазнав, і підняти над нікчемною світовою метушнею. Але скільки є таких, кого приводить у монастир внутрішня схильність до побожного, споглядального життя? Хто непристосований до життя в світі, де кожної хвилини на нього не посідають різні дрібні незлагоди, яких нікому не бракує. І хто тільки в добровільно обраній самотині почуває себе добре. Та є ще й інші, хто, не маючи твердого нахилу до монастирського життя, все ж таки саме в монастирі знаходить своє місце. Я маю на увазі тих, що завжди лишаються чужинцями в світі, бо вони призначені для вищого буття. І вимоги того вищого буття вважають вимогами самого життя. А тому шукають того, що тут, на нашій грішній землі, знайти неможливо. Вони вічно спраглі, бо їхнього палкового бажання не можна вдовольнити. Вони кидуються в усі боки в даремних пошуках миру і спокою. Їхні незахищені груди вражає кожна випущена стріла. На їхні рани немає ніякого бальзаму, крім гіркого глуму ворога, що ненастанно підіймає проти них зброю. Лише самота, лише одноманітне життя, якого не порушує ніяке вороже втручання, а насамперед... Постійне, вільне споглядання ясного світу, до якого вони належать, може відновити в них рівновагу і сповнити їхню душу неземним щастям, недосяжним для них серед світової колотнечі. І ви, ви, Йоганнесе, належите до тих людей, яких вічна сила, переборюючи земний гніт, підносить до небесних висот. Гостре відчуття того вищого буття, що буде вічно сварити вас, та й повинне сварити із нікчемною земною суєтою, яскраво сяє в мистецтві, яке належить до іншого світу, яке разом з тугою за високим заховане у ваших грудях бо воно – священна таємниця небесної любові. Це мистецтво втілення полкою побожності, і цілком віддавшись йому, ви вже не будете мати нічого спільного з безладною світовою метушнею. Ви її зневажливо відкинете від себе, як хлопець, що виріс і обернувся в юнака, відкидає непотрібну іграшку. «Ідіть до нас, і ви ніколи більше не почуєте безглуздих кпинів уїдливих дурнів, які часто мучили вас так, що у вас серце сходило кров'ю, бідолашний Йоганнесе. Друг розкриває вам свої обійми, він готовий прийняти вас і ввести в надійну гавань, де вам не загрожує жодна буря».